מזמור ע"ד משכיל לאסף למה אלוהים זנחת לנצח? יעשן אפך בצאן מראיתך? זכור עדתך קנית קדם, גאלת שבת נחלתך. הר ציון זה שכנת בו, הרים אפי עמך למשועות נצח. כל הרע אויב בקודש.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 שרפו כל מועדי אל בארץ. אותותינו לא ראינו. אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. עד מתי אלוהים יחרף צר, ינאץ אויב שמך לנצח? למה תשיב ידך וימינך מקרב חיקך חלה? ואלוהים, מלכי מקדם, פועל ישועות בקרב הארץ.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 קום האלוהים, ריבה ריבך, זכור חרפתך מיני נבל כל היום. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך עולה תמיד.